Zerk bere izten gaituen, zerk egiten gaituen gizon emakume galdetuko validate? enuke jakingo zer azpimarratu. Badakit sare bat garela, baina ez dakitzarearen zeinuak? Nola interpretatu? Badakit jeroglifikoak direla gure begi eta belarri entzat. eraztun, noiz behinka. Eta eraztun horien soinuak gure baitan oihartzunik egiten duenean garela zoriontsu gure hizkuntzaren jabe eta orduan bakarrik ikasten dugula ehotzen gure barrualdearen eta kanpoaldearen mugak argiaren eta iluntasunaren arteko harremanak baina zerk bereizten gaituen zerk egiten gaituen gizon emakume galdetuko balidate oro har enuke jakingo Serras Pimarratu. Pachi, esquiaga. Zaharria zahartu egiten da. Zaharra berritu egin behar da. Eta ez dakit zerk sortzen duen ilusia ondiagoa. Berria sartzen ari dela ikusteak, edo zaharra berritu behar dugula konturatzeak, nahi polita da baina, bakoitzak bere burua zerbaitetara behartzeak ere, badu bere xarma. Akaso iritsiko da eguna. Zaharrak zahartuko zaizkiguna, eta berriak... Berritu beharko dituguna. Tifania, Kaixo eta ongitorri... Itakara. Itzaren hauts, josiekaitz eta idatiko ikuetza, teklatxon maian, mari. Uste, da, eta gaur muturra belztuta. Muturra beztuta gaude baina ez gaudea, ez gaudea sarre, ez gatoza Gaur triki traka traka triki, trenean igota, egun da berroita marurte atzera. Gaur triki Beasain herria muturbels eguna prestatzen ari da iraiaren hogeita zazpirako eta asteburu osorako. Eta Maider Garbine eta Javier horretaz guztia hitzgitera datoz? Aurretik xabirekin ere dantza pixka egingo dugu. Gaineko. eta jolazerako tartere hartuko dugu. Gaur bete-betean seguratik behasaini helduko diogu. Muturbeltz egunari, ate jokadegulako iraiare no baita zazpia. Zazilotari <tototik> Hene ondo dire Izan ez Ekaitz mutura belztu zeizu? Baina nago arzare. Hori oh, bera denen er historia Helioa pardintzen handi txipia Zeren ilusione bat bera da Yuren hanieko ure pasazia aldera otzen artean gaur otxoa basoan badator, eh, badator uluka otxoa bere hau hortzartean hitza hartuta nafka <misa> gordina baso erdita Landa ausotzen denria Eserria da bizitza jokoa hartzen dudan egun sentia Eskaileretan bizitzea Eserriak gutsa huts guztiak dira. Hoyoz ez eztalitako kaleta paseatzea eserria da hormako erloju bate ondodan atxe den hartzea Gaurrozke eingo dio uitsari ezta Noi gaurrozke eingo dio gai Ondogo saltetorri gara baina ozkagosez gaude eh? Otxoak dauden, zar... Gaurko baso ez dakitzez zugeitzeko osatuko duen? Gaurko basoak eh, makatza, ez beteta dago, eta hortxe, ez, udare udare inguruan, udare ondoan inguruan lardasikanari nintzen da, eh, aurreko baten eh, Laskoko Baratza nebati ala entzunda, ere frutan artean eh, gustokoena hause zuela, eh, udara, ba, hortxelardazka horretan, ba, makatzaraino joan nintzen, ez? Azar dugu makatza, ba, makatza esango eh, genduke udare ondo silbestrea dela, ez? E, silbestrea berezazten dena, eh, inongo antolaketari gabe, landu gabea, eta apenaz eh, txertatzen den eh, arbola, ez? Eh, Makatz eta Udarondoa, Udarondo eta Makatza biak, e, bueno, iritsi daitezke 8 metro hartzera. Makatzaren kasuan adar arantzua dira eta hontan bai desberdina da, eh? Ze Udarondoak es du arantzarik. Biak ostobakunak eta erorkorrak, lorezuriak eta ikuzgarriak eta fruitua udarea. E, udaria, itz konzeptoz zabal, bere zabaltasunean, ba, zabal duena izango da, e, txermen atoki askotan, e, gipuzko aldetik, eta madaria e, bizkaida juten baldin bakea. Eh. Makatzaren fruitua udarondora harina baino asko zestere txikiagoa dugu eta borobilagoa ere bai. Udari ondoa Gipuzkoa guztiko baratz inguruetan landatzen da eta ez dakit oraindela 3 izango dira ez e, trenean sumarre junta sumarran ejetzia ama e, ama guteko eta hor bidegorri txean ba ai e, arbola landaketatan Eta bueno, ikusten dira, ikusten dira geriz ondoak lendi kanetan eta, eta oraingo hortan eh bueno, hortzea izien e, udar ondoak ere sartzen, ez, aldatzen. Eh, makasa berri arraroa da. Eta aqui aldeko mendietako baso inguruetan e, kareri gabeko lurzoru silizioetan e, ikusi daiteke e, tarteka. Udare ondoen e, ugalketa zaila da baita txertaketa ere, eta hoberena mintegi komertzialetan e, erostea. Makatzaldiz e, azitik ugaldeiteke, eta oso zalea da mintegietan e, topo egitea ez. Erabilari begira jarrita esan, udarondoak e, udaren gantik lantatu eta zaintzen direla. Gehien bat, hala ere hau esanda da azaldu bere zura oso estimatua dela. Bai, eskultura lanetan eta bai e, arrozgintzan. Makatza egokia da mendialdeko eskaiterako, eh, kareri gabeko luzoruak eta eusteko, ez? Batean aitz bestean erlezaintzarako interesadute, lorea eta polenari esker. Sagarrondoa bezala nahiko geldi jazten dira. Eta hamar bat urte behar izaten dute itxura hartzeko. Udare ondoan neguan inuzten da, adar zarkituak enborraren ondotik moztuz, baina udan ere askotan adar berriak bakantzea komenigarria izaten da. Makatza berriz ez da tea komeni, gehien ez adar zarkituak enborraren ondotik kendu daitezke. Zugorriak, gogorki erasotzen die, azken hauei, makatzei, eta horrelakoetan zuaiz osoa atera eta erretzea da onena ingurukoak e, babesteko. Makatza iparraldean basaka, esan dugu, bere tokileku bas, mendik etako baso inguruak eta direla, eta ikusi, hemen eh, itza, basaka iparraldean E artea asteazkena daiga E uno, Jose, corri galdi arte dut, eguno nik ere ez dizutenan. No? Euno bai. Eta makatzen zintzilik? Bueno, makatzen zintzilik eizateko eh, ere hostaluzkoa beharko luke. E, trena edo bultzia gaur, gaur gai hortikan e, horren inguruan, izango dugu eta hau ekarri dede bai. Makatzan zintzilik aterar gazke, eh? makatzan zintzilik trena edo bultzia. Bultzia. Irudimenerako tarte politia izaten baita gu. Egin marrazkia, makatzan zintzilik. Trena trena e, makina higiarazle batez eta haren atzean, hillaura e, osatuz lotutako hainbat bagoiz osatutako multzoa ez. Hau esanda da baita ba, bueno, garraon artean ba, esango nuke ere ba, bueno, garbienetako bat e, garbiena ez baldin bada ere hartzen dituen eta... E, jenden kopuruen gatikan eta eta sama kopuruen gatikan eta ba hause izango degula, ez? Nere trenaren e, lehen e, oroitzapena ez dakit an, atzera oso atzera egin berko nuke eta nere burue antxeko katuz zei bat zazpibat urteetan eta zein tren hartzeko ni sumarra garra naiz eta etxeberri jaiotakoa eta bueno sumarra ez baldin batakizue edo bai jaikin jaikin jaikin gado jakingo da inguruetan beintzat oso bidegurut trenari dagokionez o nagusia eta importantea izan zela bere garaien, han eh, bertan eh, bueno Norteko trenarekin batera, ba, baita ere eurola, lotzen zituenak zumarra hurretxu eta zumaia, eta gero maltza galdera ere hartzen zuen beste trenen batez, orduan haiko bai, orri, korapilo, tren korapilio interesantea eta aberatsa ematen zan zumarra hurretxu horretan ez. Eta bai, 6 azpibatu urte horiekin hoie, ba, ez dakit, familian urtean behin iten gendun, eta gogoan gogoratzen dut, ba, bueno, urola hartu, eta nola e, ondartzara zumaira joan ginen, ez? E, bai, e, benetako abenturak e, biziz, trena oso berezi ezan, biurgun beterako ez betetako ibilbidea, e, egiten zuena, lotzen zuena, Eta, eta bai benetan e, aukera danerako, ez? E, bildurra, parreak e, eta denetarik e bizi izateko, bat batez ere aizpiluccio paraje basati inguru hoiet hoietan, ez? Eta bestela ba, gero, gerora ba trenea eta gaur egun zezanik ez e, bueno, autoa decente albo batera utzi eta da, mai, desplazamentu desplazamintu e, trenean egiten ditu da la bai Donostia begira jartzen aizenen eta baita Zumarra begira ere Zumarrar hantse ba amazain duz e, bizpairutan ere, tokatzen zate joatea da joan etorri hori egitea. Eta gineetan e, trenean, naiz, ez, e, trena garraio, garraio garbia izateaz gain, e, bueno, best asko baino garbia goa behintzat. Eh, bai, badala eta ukera ederrak eskaintzen ditu, ba, bueno, paisaiaz eta inguruaz ere gozatuz eh joateko edo liburutxo batean, liburu bat ere lardaskatzeko. Eta benitorengana, benitorerekin, benitolertsun direkin bat egin nuen halako kanta batekin, hor orolaino me batek bildumatik eta hortze bai, inoiz, badauke kantabat, e, bueno, trenetik bi, benito bidaide jartzen zaigu, eta ikusten ari den hori e, lur inguruen kazari e, zuaitz hoiek e, zehatzen, e, azaltzen e, jartzen zaigu, Lizardine hitzetan, ez? E, Olerki poema Lizardirena da, berak hartzen du, eta e, berak e, doinu musika jartzen dio, eta horrela, bien artean, Lizardin itza eta Benitoren musikarekin, ba, sekulako kotel ederra, pastel ederra, osatzen dute. Eta horxe, e, alaxe dio, e, estrofatso batetan, ez? Nekazari gizan bat iduri, soroan zut, n dezazuula zuri, Zure bazter gurazko aberria doa zoro eta bertan ni bultzia.! Oh! bai abesti zoragarri hau entzuten ari gerala ba komentatu eh hori 150 urte betetzen direla e, norteko trena e, eh eta gure ingurutara e, bueno bere torrera edo to, iristen iristen dala ez eta ondoren e, nahikoa eta zabalda luze eta luz, ezu ospakizun horren inguruan e, zer dagoen e, azalduz Hemen izango gera, eta oixe, ez izango dugu, gaurko gaia, trena, bultzia, bultzia, trena. Norteko aurolakoa, aurolakoa, aia dezagertu dago baina, bueno, edo zein, beste trena izan daiteke. Makatzei agurra-agurrein da, ba segure atik behasain hartu erdugu, trena bai. Ez, e, ikusiko dekun bezala norteko trena zariko geha eta eunda beharroita marrurte dira, betetzen direnak, eta bueno, ba, behar zainen, e, hortan ari gea ez, e, prestatzen, alako ospakizun, alako festa, in, festa giro batetan ba, ba, trenaren inguruko, zera gai hau, ez, Treneraiko aurretiko ordea Dantza-dantza egin behar dugu pixka bat Orduan ere trena iristen zen aldiko badakigu, Kantuan aritzen zirela trenaren inguruan Bakarren bat dantzan ere aritxuko zen Makatsan sentz trena, ezker gasko. Zorregatik. Bainan esinbeko be argoria. Bai behasaina goaz eta trenera igo urretik dantzan arituko gara pixka batean Xabi Garmendiarekin. Igartzako fradiako dantzari egun handia da aur Baita beha saindar entzatere Batzuk dantzan arituko dira Eta besteak begira Igartzako monumentu multzoak gaur dantza egingo du. Egunerari itzenda dantza baina gaurko egunez martxa pitkin bat handiago hartzen du. Dantzan arituko diren eskamuteko mordo bati esker, oraintzari dira azken prestaketekin eta zuzen zuzenan ara joan nahi dugu. Iango da poza izango da laitasuna izango da urduritasuna azera... Eta ea zer den transmititzen diguna Akordatzena zeera Xabi Garmendiak aixo eta ongitorrritakera, Heu noan, heu noan idati, da Bai, mordotxo bat bildu agarata gaur, hemen kompainia guztiari on gaur. Bona, xabi kontaigu zuara intzin, non harrapatu zaitugun eta zertan ari zaren? Baitxu, bai, morda hemen dolaria paren zubiaren padean, eta horri zaizkigu, bai, horriukiko baitxugu gombidatu guztiak, bai, bai, iruñatik, bai, bizkaiatik adeatzatik, eta bueno, bai, hemen gabiltza pixkat, bai, e, Ba, arteko zehari antolatzen, ez da? Xabi, kontegozu pixkat gaurko eguna nolako izaten den zer den garrantzetsua gaurko eguna zuen zat, eta baita gainerako behar saindar guztien zat, be. Jo, ba, dantzari betzela garrantzitsuna ikustet, e, ba, bueno, e, dela aitzaki bat, da, egun ege urteko egun bakarra, anolagit elkartzen geana, e, dantzan gabiltzan tersona guztiak, ez? Amabost urtetik asita eta batzu, ba, ia berroi tamar. Zardun, e, gozai toidara, ez Gaurko unaren gauza dipolizioan ikustetoa idara, belaun aldi ez berri nahi, biltzeko norit aukera ematen dula. Igartza inguru hortara biltzen den edo nork, zei du, zer topatuko du? Ba topatuko du, ba ederra ez, esango nuke. Dago, bueno, a, guen dala zortzi urte jaurten ja, e, izango da zortzi urte urrena. Ba, hemen berreskuratu zen ez patarantza bat ikusteko aukera izango du, eta nun da daigartzako muntzo honetan. Zenbat dantzari bilduko zarete, xabi? Horten, egi esan, orten, e, orten rekorda aukeu. Zta, e, beha saindik, Hiruro e, Itamar bilduko beha. Eta Hiruro Itamar dantzari batu hartzezke, ba, hemen herriko musikaria, betxetularia, soinu joreak eta beha. Eta kanpotik etorritako horritako onbidatu guztia, gorten horita bo, kalkulatzen du izango dira. Eta gero, klaro, bago, onbidatu behariek, ez dantzaren goztiaizik eta herraldui behariek. Eizango dira, dene hamar. E, irurogeita e, bueno, iruroi... iruro hamar dantzari horietako bat, Xabi Garmendi izango dazuk, ikusi aldezu Xabi horrenguruan. Xabi? Irurogitamartan zari horitako bat Hai, eh? Xabi Garbendi izango men da eta eazuk ikusi alde zu, ea nola dagoen jantzita, adibidez, kontatuko aldi nola dagoen jantzita e, Ni nola nago jantzita? <laughs> bai, zu nola zonen jantzita Bai, ba. Ba. <laughs> ba, ba, bueno, egizagoen dune izasi jazten guaintxe, guaintxe asiko bea baina bukantolatze, bukantolatzen bukatzen duen Baina nola jantzita? Ba, bueno, kuriosoa ba, ba, da jantzita, ez da e, Ba, bueno, guain urte batzuk, pepatu zen, bueno, igatzako asunto guztia montatzen hasi zen, eh? Topatu zen, e, udar etxan ia ahia berrin urtetako akta azar bat, nun azaltze zen, ma bueno, hartako erregea e, igartzako urdinola da bisitan zetorrela, aipatzeko, ah, bueno, agarai hartan igartzako urdinola zuken garrantziaz, noizienka, erregarra gineen bisita gukitzu zizun, ez? Eta ipatzen da, nola e, errege, garai hartako erregea izan bizitan, eta horri bisitan, eta behasein darrek, bomgieto horri eman bat ziotela, ez pata Eta akta horretan azaltzen da, E dantzaileiek nola joan batzuetan jantzi tauda, eh, Praka beltzekin, Alkondaratxuriarekin eta Zapigorria buruan. Eta bueno, ira gutxi gora bera, bera, ba gaur egun ba ikusi daiteke jantzia. Ez? Xabi nundi gazten da bere burua gazten? Ba, normalean ba, prakak Kalconda eta azkeneko momentu plazaen 2 minutu falta diren eta presaka za pia bandak, gerrikoa eta eta bueno, bai. Itzordua zain urtetarako ordu duzu Xabi eta inguratu behar dutenek, zeordutarak inguratu behar dute igartzen gurura ta behasengokaletara. Bai, bueno, e, guen, eh guruainak bueno, taldetxo bat hemen ba azkeneko ikutuak ematen antolakuntzari eta bueno, gehiengoa, dantzarien gehiengoa, Plazan Bilduko Aguerdiko amaiketan ba, oi, ba bukatzeko, bata bestei laguntzeko, eskertzen da eta eta gero ja 12 hasiko gara dantzarekin. Udaletxetik abitzuko geha amabitan, eta egertza espero duaiatzea amabiterdi aldera. Gero jamen ba, bueno, urteroko saioa eskintzeko. Aurten ere beste urtebetez, behasain dan txan. Xabi, botadizu gombita zule badakizu zer daukazun. goizerako plana behasainan. Xai, badakizu menkoa doria daukadala mutur beltzegunaren bueltan jiran bai. jartdunean aritzeko, solasean aritzeko, zuere iraiaren hobita zazpian martxan euliko zara. Noske, noske, baiet. Bai, bai, bai. Bakoiza si. berez ere ginekin, Batzuz ere egin zabalago ekin, mesturatu txikisoarekin, bai, bueno, danak ibiliko gaur voltan. Bueno, hemen daudenek ere botako dute, gombita botako luzatuko dientzulei, e, botazuk ere, Xabi, ez dakite, e, pare batitzetan. E, gombidatu entzuten ari den hori iraiaren ogeita zazpian ere behasainaldera inguradadien? Bueno, ba, zesango dut ez, ba, entzuten ari den guzti animatzea, ba, egun hortan behasainia inguratzea. E, eta jabetuko die bai kapote datutzenak eta bai herriko herriko edozein ba bueno gure historiaan eta gure egunerakotasun honetan batrenak izanduen historia ez fiskanaka fiskanagaz horitzarres galtzen jundena baino baino bueno ba hortaz ere jabetzea garrantzitsu dela ustuet eta honortan etortzen dana egun hortan eta bezperan ere ba, hemen engongo die hitzaldekin eta bat bai ikuste pena merezi eta eta edozein datorrela ere ba gozatiko da Bueno, horiek irailaren 27 eta inguruko egunetakoak gaur Beintasabi ondo ondo pasa, gozatu dantzan eta eta gozalaraz ingurukoak ere. Bai, eskerrik asko. Eskerrik asko zoi egiten duzuen lanagatik. Bai, so ondo pasa. Agur. Bai, jo. Badik <transound�> gauta kuisaren artean naguni, maitasun zuretan itotan inzanean zeure basoan aurki. Zenfruitu aldua Erriko plazan hasita Dantzak herriko kaleak jantziko ditu behasanean gaur goizean Azken txampa, azken estanda Igartzako monumentu multzoan izango da Inguratu zeiez, gustatuko zaizuta. Iraganari begira? Gauean trenu... zain. Bi... Mutura bez dututa baina irriparretsu? Muro batmaaiiantarepotik Zapi Bator baz... norbait anurrutitik, Iraganetik, ino Herrriak eztu iragana hiltzerik nahi Oroitu egin nahi du eta oroitutakoarekin gozatu Ospatu bideak aurrera egiten jarrait dean. Behasain jarri datzera begira, batez ere etorkizuna aberastu nahi duelako. Eta hortarako lain na egin behar da, lan egin behar da, gaur eta haurain. Behasain herriak bide luze egindu azken urte bete eta hilabeteetan, Eta iaia konturatzerako iritsi da, eguna iritsi da azte burua. Rengelto kizarrean, kizarrean elkartuko da herria. Da, Euririk ezte espero. En eta eta buztiko bagara emozio malkoengatik izango da. Ja. laguntalde hondi aritu dazken azken lanean eta hoien ordezkarik gaur 34 bildu ditugu hemen mai inguruan. Eil bañolen. Esaitatu arren. Norak zurutuza, Javier Lortza, Josegoikotxea, Kaixotan gitorri eta kara. Gaixo, bai. Egonon. Lau hau hortz beste askoren oi hartzunez, da. E, mai jaundi, talde handi baten ordezkari gisa, udaletik Euskara Kultura Teknikaria, Euskara Kultura Zinegotzia, Leuniskatako kide, eta bueno, herritar gisa. Maider teknikari, Garminaz Zinegotzi, Javier Leuniskatako kide bezala, eta bueno, ba, joxe erritar, modura, joxe herritar, modura. Horidenako ordinatzeko, laguntaldea undiori koordinatzeko, ez da lan makala egin behar. Baez, ez, e, baino beste alde batetik, e, gozamen utxa ere izan da teknikari bezala hontan parte hartzeko aukera izatea. Eta e, nere aldetik, e, sanbeharra dauket baita ere, ba, gure egunerokotasunen edo nere egunerokotasunen lantalden lanitxen detela baita ere. Eta alde hortatik, e, nik guzten e, badiazue, hemendik, E, aipatu gabe ezin ditut utzi nere lankidek, Gurutzezukia, Lurdes Arostegi, Anebarandiarán eta Anegurtza. E gu bostok e, batea egiten dugu lan eta saiatzen gea, ba herri herri batea aitzen eta hori lortzen dugunen, benetan e, lana da baino bai, plazerrutsar ere bai eta kasu hontan hala izan da hilabete luzetako lana da egiten ari zeratena, e, ez da egiten dela, hilabete, terdi, bilabete jarregen ongaurko eguna, bueno, iraiaren amairuan, segure irratian bilduko gara, pare bat aste aurretik, ba, bueno, azkeneko e, bultza txorretan, basaio poxolo bat egiteko irratian, eta egun hori iritsi da, hoentxe maiderren tripatan e, tximiletak, zen orantzaten da biltza dan zan, urrutik ba, eta iritsi da. Iritsi da, aida iristen, eta ba, logikoa da, eta esaten dezun bezala, tximieletak e, jotazu, haidie, <laughs> tripan, eta bueno, alde batetik dago irrika, egun iristeko ilusioa, e, baina normala dan bezala, urduritasuna, gertatuko da, nola ingo dugu, zeaterako da, e, lehenengo aldia dala, mm, e, askotan igual aztuiten zaigu, eta hori oso garrantzitxu edago goratzezta, lehenengo aldia da, denontzat, eta horrek suposatzen don guztikin, ez da, e, ba, emozio aldetik e, urrengon ez da olako tximeleta eta horiek igual beste modu batea ibiliko die, baina bueno, hori ere bizi behar da, ez da, momentu hori, eta ilusio askokin, eta hori, urduritasun eta hori ere, ba, hor dau. Izan ere asteburua egindako lanaren izpilu izatea nahi da eta lehenengo aldi gisa e, urrengoetarako bultzai izatea ere bai. E, Ilusioa hortxe txegelitza urrengo urtean ere e, lanean jarraitu eta urrengo urteko astebure derrori ere ospatu dadin. Hori da eta bueno e, ez dakit lortuko degun baino bueno, kontu da e, behasain gatik gauza asko esan eta entzuten ditugu baina behasainen lehen gaia, bikaina daukagu, e, zentzu askotan. E, eta, bueno, kontu eda, behasain darrok nola baitxe, ba, ekimen edo idea honen ingurun lotzea, elkartzea, eta, bueno, eak gure gure egiten degun egun hori. Hori da, elburue, hori da, herritarrak e, egun hori bere sentitxu dezala, eta ez dakit, ba, behasain darron arrotasun egun bat bezala, ezta? Beasain naiz eta arronago hori ea, ea lortzen degun eta, eta gure identitatearen e, zeinu bat edo izatea ea lortzen degun egun hori. Lurrateitxasua bat eradoa Horrelazioan marin elzarrak Arrantzarik ezbaratzen zuan Gimuak ernetzean orduan txer Gerturatzen arraina kostara Bietan bera idaharoa eta herri zarra da gurea. Garbine, zurduzak, aixo eta ongetorri, itakara. Iaxaino da leko euskara eta kultura zinegotzia. E, Garbine, kontua bekestiregun batetik, bestere giden. Prozesua luzea da. E, nolatan sortu da mutur beltzegoen hau? Deixente egin behar dugu atzera ez da? Bai, bai, zuk diozun bezala. Deixente egin barra dugu atzera. E, Bono ba, mutur meheltzeguna nundik nora eta noiz e, sortu zen e, azaltzeko ezta. da. Bueno, gutxi gorabera duela e, pare bat urte, atzera beriratu beharko go nuke, bi mila eta hamabiko mailatzekain aldera. Orduan e, igartzako monumentu multzoaren e, erabileraren oinarriak e, finkatze aaldea, behaengudaletik parte hartze prozesu bat abian jarri genuen, Eta eun enpresarekin batera, herritarri galdetu genien ea zer nahi zuten egitea igartzarekin. Zen orantza eman ze gauza antolatu, eta beno, ba, biera saio haitatik e, atera ziren e, ideia ez berdinak. bertan herritarrugarik eta eragi ez parte hartu zuten, eta beraien artean e, adostutakoa bon ba, bueno, batxosten batera e, plazaratu zigten ezta. Eta bertan e, igartzari beren hortasun emango zioten balioak zerrendatu ziren eta balio horiek sustatzeko baxarraitu beharreko bos lan aipatzen ziren. Lan hildo horietatik e, bat e, izango litzeke ba, bueno, lan bat zorde iraunkor bat e, sortzeko beharra ikusten zen herrian. Euskera eta euskal kulturaren hasieratik asieratik e, beraieke erdigunean izango zituena eta herriko elkarte talde eragile eta norbanakoak ere e, bilduko lituzken e, mai bat e, eratzeko beharra aipatzen zen, ezta. Eta adibide bezala Azpeitiko Uztarria kultur kultur e, jartzen zen. Beno, ba herritarrak e, udalari honelako erronka bat e, plazaratu ostean, ba beno, ba guk udaletik e, ezeingenuen e, erronka hau alde batetaratu zi eta 2013 harren urtean, e, duela urte ta piko igartzako kultur maila sortu genduan, ezta. Eta beno, lehenengo bileratan eh egungo ba, kultura programazioaren inguruko ausnarketa bat e, egiten abiatu ginen, eh zein jotzen degulako ba, hori ere egin egitea eta horretarako tarte hartzea egunerokotasuneko lanak alde batera utzi gabe noski. Eta benoba bakoitza bere aldetik elkarte ezberdinak e, lanean ibili ordez elkarrekin e, proiektu bat gauzatzea e, garrantzitsua e, zela hiru ikusi zaigun, ezta? Honela ba 2014-15 ikasturtean egin alizateko hiru proiektu ezberdin e, jarri genituen mai gainean. Alde batetik e, aipatu zen elkarten egun bat edo onelako zerbait e, ospatzeko e, ideia. Beste alde batetik, e, milla, bueno, lareun mugarrien e, ideia plazaratu zen, milla seireunda amabosgarren urtean, e, behasain udalerri bezala sortu zen, beraz, bimila eta urtean, lareun urte beteko dira. Eta, beno, hori ba, ospatzeko baita ere, ba, esaten zen e, mugar, lareun mugarri finkatu, ia beteroko aldizkaritxo atera, eta, beno, honelako zerbait egitea. Eta, azkenekoz, eta irugarren ideia bezala, ba, trenaren iritsiera ospatzeko Ba, proposamen bat, e, ba, buru ratuzitzen zegoen baita ere ezta. Horten, e, behasengo trenbide lotura, bin orantzkoetan inauguratu zeneko urte, um, urte muga, e, ospatzen, ospatzen da, o betetzen da. Eunda berrogi tamar urte betetzen dira, Madrile eta irun trenbidearen linea osoa inauguratu zenetik, Eta aitzekia horrekin ba beasain e, bilduko egintuen eh festa egun berri bat egutilian ezartzeko proposamena ere mai gaineratu ganduen. Ordoan hiru ba, bueno, proiektu hauek eh balantzan jarri eta Osnarketa Sakon baten ostean ba pentsatzen duenuen eh hiruak eh lehenengo urterako gilegizkoak izango zilela, beraz e, azken honekin eh bueno, ba asi ginen e, dantzan E, egutegiari buelta pare bat emangen izki ez telako erreza azkenean e, agostea denontzako eta libre dagoen asteburu bat, eta honela exe, ba, bueno, bairabak igenduen iraileko azken asteburua izango zela eta eta, bueno, gero ondoren etorri zen, ba, e, egun horri denak elkarrekin e, lanean e, jarri alizateko e, egun horri, ba, ze izen emanez, mm -hmm. eta hola exe ba, bueno, ba, mutur sortu zen Eta zergate, muturru belt, ez dakite, Garbine, Javier, nondik dator muturru beltzaren kontu hau? Ez dakite, bueno, kontatu, kontatu da gero, <laughs> ingoizu galdera, Javier. Ezt, yes, bueno, eh, hau etorri da, eh, badago pertsona, bueno, o, eh, pertsona batzuk badago, dohendik, eh, bizirienak esan man dukeia sartutako pertsona batzuk, baina pertsona batek esan txigun, ba, bere, haitxon nahi, entzuten ziola, eh, trena pasatzen zanen, ba gara jartan, bueno, txokolatera esaten zieten, eta abesten zuen, trenaren ritmokin, ba, abestu egiten zuten, abestu edo, bueno, bai, bertso batzuk esaten zituzten bai, erderaz, euskeraz, nahaztuta, hizkuntzak eta tarten esaten zuten gauza zan, ba, hori, txokolatera mutur beltz, ez kuesta, loke, kuesta, bueno, la, abestu, zezo, eta ordun ba, hori mutur beltz, hori, ba, irutu ziztegun, ba, nahiko simpatikoa zala, eta ez dakit, Adierazten zula, baita, ba, trenan, e, mutur hori, mutur beltze, deo, bueno, beltzak izaten ziren txokolate horiek, eta, bueno, baita makinistak ere, ba, finik atzan, egin e, ez, ba, nahiko bestu, eta dortzen ziren, ez, da, hor, bueno, horti datorre, da biskabate, izen horren, zer nahi hidro. Javier Zuleb, niskatako kidia zara, e, kontuok, iritsi egiten dira zuek joatentzat kontu hauen bila, eh tartean baduzu historialariren bat e, bitxikeria hauek historia datu hauek nola iristen dira zuengan nola iristen za rete datu betara zuek bueno gure talden e, bueno gende ezberdina duke eta badago badaude pertsona batzuk eh behas eingo historitaz nahiko jarrita duenak edo nahiko interesadutenak eta bueno hau ba horietako pertsona batek plantatu zuen ba, e, pena bat izango litzekela eh e, trenak geukidun eh aurrera vida bueno ikusten dute ze, zer eragina duki zon trenaren etorrera horrek eta bueno iruitzen ba e, zerbait ospatu bertzala edo bueno aastea ba, pena batzala ez eta ordun hortik ba, bueno, hasi ginen e, Bizka bat e, ber Hori, e, egun bat e, ospatzeko jartzen genuen o egun bat edo fin ikizun batzuk eta bueno pizke bat lotuz e, gero ba garbinek garbinekesan donakekin ba herritar e, arten eta herriko hori eragile eta talde ezberdinen e, elkargune bat edo elkar egun bat e, antolatzeko bueno ba zehorekin ba, bueno, proposamen hori proposa egintzan eta hortik heldu gen du Mm -hmm. Izan ere, bueno, iruroka izate hori haipatzen, e, garbine garrantzitua, ezta, da, da e, herrian badaude kulturera gileak, herrian badago mugimendua, eta helburu nagusietako bat hori lotu eta horretan e, indarra egitea da, ezta, nola izan da bilira hoien garapena, e, ateak irekiak izan dituz egartzako bilgune horietan, eta sartu irtena etengabekoa izan da, ezta, eta elkarra beraste hori ere bai? Bai bai bai bai. Egi esan e, oso aberatsa izan da. Eh duela urtebete hasi genduen ba, eh bueno, ba, eta bueno, bazuk esatzen diozun bezala, ezta, herriko eragile ezberdinak daude. Eh bakoitzek oain arte bueno, ba bere lana egiten zon eta gure ediri izango litzeke ba bueno, gure helburua, eh? ba eragile ezberdin hoiek harremanetan jartzea eta herriko kultura sarea sendotzea, ezta. Eta bideo horretan e, aurrera pauso garrantzitsu bat eta ezinbestekoa e, izan da ba mutur beltzen ideia hau, ezta. Osea, azkeneko, ba ez zenbat denbora sei hilabete, nikuz eta ja forma ematen has eginela ideia honi eta, bueno, ba, Joan Etorria hondia izan da. E, alde batetik e, norbanako jende asko gerturatu zaigu eta beste alde batetik baita ere elkarte eragile E, jende ikaragarria. Eta, bueno, espero deu, hau, asiera bestik ez tala izango, lehenengo urtea da, espero deu, urrengo urteetan baitare, ba, mutur beltzeguna e, jarraitzea, eta, bueno, igartzako kultur maie sendotzen jutea ezta. E, esku harten dauke guain proiektu hau, baino beste batzuk etorriko dira eta esku harten eba dauzkeu, orduan, ba, bueno, pixkanaka, pixkanaka, danan arten gogoz, e, lan eritiko gogoz ilusioz, eta lehen esan dikizuen, tximele eta hoiek dantzan jarrita, Ba, bueno, zerbait politie, politieiken egale duzen zaitu. E, Udaletik garbine, lehioazza baldu eta herrira begira jarrita, zer suposatzen duonek e, guztiak, e, ez dakit herria martxan ikusita, sare alotzen hasita, esan bezala bia puntu bat izan daitekelako ez da, eta mutur aitzakietako bat helburua bai baina aldi berean aitzakia bat bagainerako gainerako daitezken ekintza horietarako ba harremanak estutzeko, elkarrezagutzeko eta, eta elkarri elkarrieskua emateko. Hori da, eska, elkarri esku emateko eta kultura sharea sendutzeko. Eta nola ez euskera e, aurre amateko, eta bueno guren hortasuneekin bat digo zen e, bueno ba zuta be guztioi e, joteko, ez? Elkarrekin sinargiak lan duz, eta bueno, lan eginez. Kulturera gilasko elkartuzetarete biletan, normanakoak ere bai haipatu dezala, joxe e, zuiz horri zantzara, e, deialdi ezberdinetan, e, ideiak aportatuz, entzunez, e, nolakoak izan ditada bilera hoien dinamika nolako izan da? Bueno, dinámica, bueno, haseran pentsatatuende gauza guztia bezela egitasmo batei heltzen saionean, ba bueno, ba nahiko nahiko ezerezean edo onoraezean eta zalantza askokin bat asten dala eta eh egitasmoa edo hilarak eta aurrera junala, ba bueno, ba, medio, tarteko e iritziak mai gainean jarri, jarri kontrastatu eta poliki poliki ba bueno forma hartzen e, joeten dala, ez? Ba, nor, nor e, banakoa ba bezala zertu naiz, aurkeztu e, naiz proiektu honetara eta ezinbestego ikusten dut, ez? Azken batetan da herritartasuna ulertzeko modu bat Eta ulertzeko honetan, ba, ezin gaitezke gelditu, ba, bono, jaiotzen gea errolatzen gaituzte, eta, eta gero gure zerga kordaintzenen ditugu ez, Eta besterik gabe, nik eh herritartasuna bizitzeko modu hau eh, nahiko oso axalekoa iruditzenzat eta eta bai, pausoak eman beharrean gaude, ez? Kualitatiboki, inplikazioa, konpromisoa medio ba, ba aurrera egiteko da modu bakarra, ez? Eh herria bizi eta bizia arazten eh jarri bergia modu iraunkor eta eraginkor batetan, ez? Denok, udaletxeak eta e, teknikariak eta politikariak eta egin behar dutena da ba, bitartekoak eta e, jartzen saiatu e, eta laguntzen ez. E, alako inerziak eta ba, garatzen e, joan daitezen, momentu hauek seguruna ez dira oberenak, Eta poliki-poliki beharra daukagu, ba, egun bizitzen ari gean, ez dakit, esango nuke neurri baten behintzatez, pasibitate, edo egoera horiez. Baina nik eh, teknikari bezala eh, azpimarratu nahi nuke, eh, alde batetik ekimen honen bidez, edo eh, ekimen honi esker, Ikusi degula, e, behasainen tekla egokiak jotzen, e, asmatzen baldima dugu, lehen esan detena ez da, lehen gaia badago, e, eta bueno, pixkat hori bultzatzen, hori e, dinamizatzen edo e, asmatu behar da ez. Eta ekimen honekin esaten duten bezala hori ba, ba nik usteet agerian e, gelditu zaigula. E, guri esaten dut udaleko langile bezala. Ta beste alde batetik, baita ere, e, bueno, kultura haigia eten gabe, baino guk e, kultura eta euskera, e, euskera eta kultura alkarrekin e, nahasian edo elkarri eraginez E, bizi direla eta egiten direla sinisten dugu ez, eta e, kulturmaitik, igartzako e, kulturmaitik, ba, hortan e, aurrea jarraitzu nahiko genduke e, eragile hauekin, e, gehiagorekin eta denekin, ez da? E, nahi duten denekin E, eta bueno, ba, eh muturbeltzeguna pasatzen denean edo ostean, e, muturbeltzegunaren e, biharamunean ez gea gelditu behar, e, besok e, gurutzatuta lanen jarraitu behar du zein asko dago behasaienen eta eta ea hortik tirainda, ba aurre ateratzen ditugun e, gauza gehiago berrik eta honekin ere aurrea jarraitu noski. Barko gabaren, barko gabaren, gabaren, gabaren, Javier, ez dakit egitean, e, iraganera begirako betorreko batzu jarri eta mila sortzion da iruro lauko behar zain irudikatzea. Piskala, honduko iguzu? Ez dakit nola marraztu beharko genuken edo, zehar gazkeatea beharko genioken edo... Bueno, zail txamarrarias... Oain baren itxura hondirik izango. <laughs> bateres, ez, bater Ez duken, eh, gara hiartan bentxo hemen eh, eh, nahiko arazo izant ziren garai hartan kontu izan berdu eh, eh trenbidea sortu zanen jarri zutenen Gipuzko eh, zatikatu entzuten bi, bi bi aldetan ez? eta eta nahiko arazoak izant ziren garai hartan ere ba ba jendei ba claro terreno kendu zieten eta bakizu expropiaziok eta istorioakak ordun garai hartako nahiko nahiko E, arazo gizantzien baita. Eta gero, bueno, horrek ekarri zon behasaina, ba, bueno, behasaina te ingurugu zitan, ez? E, Kero, orduako asitazegoen e, gaur gegunen kaf da, baina, bueno, gara hiertan e, goitia, e, zon izena goitia eta hermanos eta inola ezan, bueno, eukido prozeso bat, ez? Horren barrun, e... E, trenak, ba, zerren, nik uste dut, bueno, dano da kiugula ze garantziokidon e, trenan e, etorrera horrek, ez? Eta ze aldaketa ekarri zituen, bueno, bai trena, e, trenbidea itean haitu zinen, zato, ona honoa etorri zan, e, baiara ontara, ba, kanpotik etorri ziren, batpatean etorri ziren mila pertsona digora, eta hemen baiara osoan behatzi mila biztan leola ziren gutxi gora bera, gudum, e, kriston golpe izan zanjara hartan eta gainean beste hizkuntza batzukin eta beste bueno hor tarten dau anedota ez dakit anedota no ez dan e... Zan atikitixan sorrera nondik datorren eta bueno ba ja bat esaten dan etori eh, bat dauna da eh zeak etori zian eh, Italia nok edo bueno horre hoy eh, hobe ekartzuten eh, muse, este zeak chiki eh sogno eh eaintzaiona eta bueno hortik sortu ote zen eh, tikitixan eh, istorio iremen euskal herrin ez? Izan ere frantsesak eta italiarrak eta itzumitzen lanean ez da. Bai hori ha? alpetan eitu eh, zien eh, tunelak egiten eta hori eta ordun horiek etorri ziren honea, eta horiek etorri ziren lanetia, baino tekniko, zela, gero beste jende hemen bertako jendeare ba, behar izan zen, gero. Bosmila lagunetik gorarik jomentziren ziren zain eta zumarra gata arte egiten. Hori hmm. eta tunel daude, oseak, bueno, eta gormazteiko zu bie, en fin, eh, lana izan oso oso oain ikusita, ba, etzai, oa imen gorra iru itzen, baina gara hiartan, ba, planteatzea hori egiteare, ba, nahiko... Eta kuriosa da baita, e, gara jartan, e, frantziatik eta torri ziren jendek, e, ustezuten, o esaten zioten, honi, ba izgorri peta, za, inguru honi izaten zioten, e, deitzen zioten, pirineoak. Ba, ekusten zolakoa imezte Hori baina, gero, mm -hmm. kuriosu bada. Horit, e, trena egiten ari ziren, mitartan mm -hmm. kanpotik etortako langilak, behin trena eginda, orduan ere, joan etorri horietan, e, bueno, kanpotik zetozen entzat, e, bidik izango zen, Eta, eta kulturen arteko tal kan asketa, elkartze, aberastez ulertzak ere eh, emango ziren. Bai, du daipen, du daipen. Jo, eske gaurkoen gaina ohitugotago gaude, ba, e, beste jende bat badawela, beste pentsagara batzuekin, hizkuntza batzekin. Garai hartan hemen bizizian baserritarrak, ba, pentsa, e, ze jakinduriek ikusten, ba, beste herritartaz, ez, zati horitz on irratik orain da eta bueno, telebizteik, telefonek ez zero lagoik ez. Eta kanpotik itorritako jendea beste hizkuntza batekin beste oitxura batzukin, beste o sea, orduko golpe handi izango zen. Gari hemen bizizien e, jende, baserritarra e, jende entzat, ez? Eta dena trenaren aldekoak ere ez? Ha, dudai, behar. Bai, bai, izan ziren, denaiko harazok izan ziren. Eh? Eta horre, bueno, beti bezala interesak egontzien, eta, bueno, gaine, e, dirure jarri behar izan zan, eh hemeni pasatzeko ziotikoaina proiektu geontzien aurretik eh, beste leku batzordati juteko bat ataundi Zigon baita proiektu bat egontzen. Pues ek hori atzeago botatzen zati jo aldapa oso ondi ezon. eh ortikuteko ta eta, eta gero bea seinek garrantzi duki zion baita zeren eh ona etortzen zian eh, Kao, hemen dik, behazen dike, azten da aldapa, pizkanaka aldapiko horrena, altxasua bidehortan, eta horre izuntzuten behazenien e, tren nahi ba, lokomotora bat aurretik ematen zuen, eta atzetik beste behar hartzen zuen, ba, bultzatzeko, aldapai hotzeko. Eta aldi beren baita, e, hemen zegoen udez be, betetzen zuen, horritzen zuen trenaka ude behar izaten zuen, eta hemen behazenien e, ba, betetzen zuen udez. Bai derrimen baitutzen bait bitxikeria, eta azkeneko oso eta denok irudikatu dezakeguna da, eta lizartik bere hitzetan askotan oso ondo erabili izan duen irudia. Bueno, bat trenera igotzen da, e, abiadura bat hartzen du eta trenetik kanpora begiratzen denean, bueno, geure burua garaia hartan jarri behar dugu, trenetik kanpora begiratzen duenean, bueno, ba Inguruaren geldotaunan ematen du bere abiadura bizi hortan eztan nekazariak lanean lasai e, kalean pasioan eta nimen entraneraigota abia abiada bizian. Bai, e, irudi hori e, e, lizardik e, nola baixe e, mai gaineratu edo, edo letraraatuzon eztan bere, bere poema baten eta guk ere nola edo ahala, E, pixka bat herritarrak eta guk ere konziente izan behar ba, gauden lekura eta garenera iritsi gehala ba bueno ba, ere berea intzutelako eta horregatik e, bueno, kartel eh Kimen honetarako muturbeltzeguneako eh kartel zoragarri bat e, atera deu kartel horrek ere oso histori politi dauke em Fotoetxek e, Josemari Teheriak eta Lakek indako argazki bada. E, eta, bueno, merezido pena ikuste azta. Beraien erakuz leion, e, pixka bat gaina prozesu osoa ikusi daike, argazki horrena. Eta, e, gero, kartelen e, esaldi bat edo jarrita dau. E, ginena gogoratuz, garena errotuz. Pixka bat... E, ikusi behar dugu, behasain, e, behasainen bazan jendea trenaren aurretik, behasain bazien norbait, eta hori gogoratu in behar dugu, eta hori ospatu in behar dugu, ezta? Behasaino jendea trena e, etorri izanen ez da asten behasainen historie. Behasaino hortzeon trena etorri aurretik, eta hori gogoratu in behar dugu. Gogoratu in behar dugu, zein, zeintzien haiek zeintzien gure arbaso haiek, Eta gero in behar deguna da baita ere, ba, gu orain geana, ba, ba eutxi horri eta eta ikasten jun eta hori da pixka bat eh izan izanai deguna eta argazkin bean argazkin hortan bertan ere ba ikusten da len 20 et eta berriz azpimarratzen aina izena, ezta? Bea saingo Gente, oso ezberdine, hori oso polite izan da, adibidez, e, e, igartzako kultur eh e, lehen alkarrekin e, kalen e, agurtzen zan jendea, oain alkarrekin eskutik lanen e, jarri dala eta hori zoragarri da, oso polite da eta argazkie bea ere oso, oso emozionantea da. Eztanik argazki horrek mm, asko transmititzen dit eta, eta bueno, ba aber jendei gustatzen zaion ez ezik ezik ikusten duzu Maider aurrean desiarregaskia eh bertakoak nola daude jantzita Bai ba, bertako jendea dau lengoeran jantzita e, batzuk baserritarrean esango gendukena hori esan da ulertzen deguna ba, gutxi gora berak gabonetan ateratzengean bezala, baino badago jendea ere Ba, bueno, ba, nekazari soil bat bezala jantzita, e, ez nekazari herria merkatua juten zanen jantzita, baizik izik bat zan aizanen nola aitzen ziren, ba, hola jantzitako jendea ere badau, Eta gero badau jende bat dotoreseago jantzita ere, ba pixka bat irudikatzen, bueno, ba, tren e, behasengo tren geltoki hortan, Javierrek esan duen bezela trena gelditzen zanen, ba, bueno, ba ure kargatzeko edo lokomotora erantzeko edo edo askatzeko, ba, bueno, ba, e, hor gorata bera jende asko ibiltzen zan. eta eta danak etzienek astarik jende garrantzitsu ere ibiltzentzan trenen, okerrez baldimanago garai hartan Treneko txartela erostea ere etzan eozin kontakeri, eh diru asko baliozon garai hartako eta ordun ba bueno, hor jende importante asko eh gora bera ibiltzen zala ere badakiu, batzuk e, Barrendain Plazan gaur eguneen eh badau eh bueno, ba, eskina egiten don e, zea baten eraikuntza baten, ba, fonda bat zeon eta fonda hortan jendek atxe den zon lehen esan xabik ere aipatu do, errege erreginek ere ba, pasatzen ziela beha saindik, trenez, eta garai baten e, oinez errepidetik ere bai, edo bidetatik. Orduan, ba, bueno, pixka bat, honekin e, hori da e, kontu ezta, beha saindarrok e, ikusi behar dehu, bueno, ba, e, lehen ere zerbait baginela, eta eta bueno, ba, e, izaten jarraitzu behar dugu, e, ba, kulturatik, euskeratik, eta eta garen hortatik, ez da. Javier, hemen korrika korrika joan ez datuen bila, e, kuriositatea, jakin minas hortzen halako datuek e, maider gaipatu, orduko tren txartel bat erostea, Etzenitzen eh hain herria eta ondo izertan ondo kostatako kontu izango zen da hemen baitu datu batzuk eh, lehen mailako txartela, bigarren mailako txartela, hirugarren mailako txartela, hogeita, r real 17r real eta orduko eguneko soldatagun baten parekoa zela chartelak balio zuena Bai eh este bueno guaien esan duzuena eh, lehen mailako bigarreneko egunek hori ez da oso hoain <coughs> ez da Josek ere ez da utzu hori e, trenetan lenao hala izatetzen gure garaien ere bai eta magoiak zuek eitzate bain txukok eta hori e, da eta claro ezberdintasune hotentzan e, zehatan e, bagoietan ba eserlekutan eta in fin e, horidanetan ordun garai hartan ba gehi hobendi ez eta maidarrek esan den bezala ba claro jende e, etortzentzan jende bueno Altzuena eta fin, eh? jende dotorea eta fin, eh? danetik ibiltzen zen eh? gara hartan ere trenaen, ez? Mm -hmm. e, donosti errenterian duain, toloza, behasain, e, trenbide ezin dugu lertu geltoki garrantzitsu bat e, izan gabe. Eta behasain gogara hartako gune importantetako bat, e, geltokia bihurtuko zen trenarekin batera. Irudika dezakegu, orain dagoen tokian zegoela orduan ere geltokia? Bai, bai. Baya, leku berdinatzen bai. Eh, momenturen baten erreregino mentzuten hor Karlisten gerra eta azken eh, Santa Cruz paisa oh, kiro oh, yeah, oh, erregino yeah. mentzen. Bai, bai, hola da. Erraz eta bueno, berriro konpontu berriz ezta bai. E, gune interesgarria da, e, ungi aztertu berrekoa begiratu berrekoa Maider eh, asteburu honetarako irailaren 27rako asteburu osorako eh, guna garrantzitsuetako bat izango da, behasengo tokia Noski, e, zentzua kala agintzen du, ez da? E, hori da, hori izango da, hogeita zazpi arratxaldeko mm, festagune nagusia edo esan mm, ezagun, bai, bai, egun hortakoa. Gero beste egun bat zutane, badie hainbat e, kontu, eta urrengo egunen ere bai. E... Mm -hmm. Kontatzen, poliki, poliki, karlikak e plazaratu idadea eguna, kartel bat badao kampoan, e, fotoetxeko denda eskaparatean ere, e, bertati pasatzenak nabarmenduizak ezerbait berezia badatorrela. E, ekintzak jardurak noiz hasiko dira? Bai, e, bueno, guzti honi, hasiera e, edo, edo eman gozai ho, kontutan hartuta hogeita zazpi arratxaldea izango dela e, muturbeltze eguna e, propio esan da, E, irailen emezortzin, ostegune da, goizeko amaiketan, igartzako jauregian, muturbelts pintxoa aurkeztuko da. E, bueno, muturbelts pintxoa e, sortuko dute herriko taberna ezberdinek, bakoitzak berea sortuko do, eta ez da planteatzen e, lehiak eta bezela do ez taberna bakoitzek, E, bueno, ba, asmatuko do, pintxo bat. E, izen horrekin, muturbeltz, pintxo e, izen arekin. E, hortaz, zaparte, e, pintxo hauek laguntzeko edo, e, sagardo gile elkarteak ere, bueno, ba, alegin berezibat egindo, ba, goierriko sagardok ere egun honetan, ba, bere e, presentzia eukitzeko, ez da? Eta, pintxo hauek laguntzeko sagardoa izango deu. E, aurten, pintxoa egingo duten e, tabernak e, aipatuko ditut e, basakana, bide luze, bikale dolarea, geltoki, iruharri, kuluska, murgil eta plazape. Hoien hoiek e, ze asmatuko edo ba, ikusiko deu e, irailean 18. Horrekin hasiko litzeke dena. Eta hortik saltu egingo dugu ostiralera. Hori da. Iraileen 26en E, arratsalde parten, boster ditan, musika eskolako trikitilarik e, kale jira baten e, abiatuko die, barrendain plazatik, geltoki aurretik, igartzaraino. Eta hauei lagunduz, e, ekaitz e, raldoien konpartxa izango da. Hm? E, Lehen aipatu do Javierrek eta e, trikitixari ere, bere lekua eman nahi izan diogu e, trenarekin batea ezta, ba, bueno e, baita ere oso kuriosoa da jakitxea eta jakin beharrekoa da, ba oso oso gure sentitzen degun trikitixa edo instrumentu hau, ba, bueno, ba, nundik datorren e, jakitxea ez da, oso garrantzitsua iruditzen zaigu eta, bueno, horregatik bere lekua e, bere lekua izan behar dola iruditu zaigu guzti tan E, eta gero izango dobere gero aipatuko deten bezala bat trikitisak ere izango do bere momentu edo bere une e, estelarra nola baita esateko e, gero igartzara kale jirau igartzara iritsi ondoren bertan igartzan kantu jirakoek e, kantu emankizun bat e, egingo dute igartza ka, e, kampo balden e, gero ondoren e, seiek eta laurdenetan E, jauregian ingo da aurkezpen txo bat eta inauguratuko da erakusketa bat. E, hau ere oso azpimarragagarria da, ze, bueno, azpeitin baddaki gudanok euskal Trena, e, muse, trenaren Euskal Museo bat daukagula, oso museo garrantzitsua da, e, a, garai bateko lokomotorak ere martxan jartzen dituzte asteburuetan jendea ibili daiteke bertan, Eta, e, bueno, ba, e, e, utzi egin behar dizkigute igartzan erakusgai jartzeko hainbat e, garai hartako, hainbat material eta hainbat traste, ezta? Eta, hau ere, ba, benetan ikustet e, eskertzekoa bakarrik ez ikustekoa ere izango dala ezta? Erakusketa hau, hogeita e, seien, irikiko da, iraien hogeita seien, eta urriaren bosta arte hongo e, e, da ikusgai. Eta azpeitiko museoko e, traste ez gain, kafek berak ere ba, hainbat maketa e, utziko dizkigu. Ordun pixka bat ba, osatu nahi izan da trenarekin lotutako ba, e, erakusketa bat garai hartako ba, e, trenak nolako zien eta erabiltzen zituzten trastek eta bar, Ba, ikusteko. Eta e, bueno, ba, guzti hau bai e, jendeak erakusketa ikusten donbitarten, eta egun ontan ba, trikitisa e, izango deu ba, pixkat giroa e, alaitzeko eta girotzeko. Eta ondoren, zazpitan, hogeita sei e, iluntzen, zazpitan hitzaldi bat emango luke, edo emango du, e, Juanjo Laizola e, azpeitiko e, museoko e, zuzendarik. Hau ere, igartzan bertan, e, izango da guzti hau. Eta ondoren ba lunch e, txiki bat. Eta iraien hogeita zeien, amarterritan, gauen, Gernika pasealekuko frontoian, trikitixa eta pop jaialdi bat izango da. E, trikitixa eta pop esaten dut, bueno, ba, e, e, trikitixan ingurun, trikitixa protagonista dala, E, ikusiko dugu pixka bat ba, nola e, jundan evoluzionatzen e, e, instrumentu hau, eta nola jundan e, beste e, kutsu edo joera batzutako musikakin integratzen, ezta? Eta, bueno, hau ere musika eskolako trikitilari neskutik, eta e, koldo iparragirre herriko e, trikitilarik ere ba, pieza batzuk e, joko ditu bertan. Mm -hmm. e, ez dakitu zai hartzen diote, Maider, Bete-betean eldu diozula kulturari bere zabalean, ez? Musika izango da, gastronomi izango da, historia izango da, kantu izango da, e, asmo hori da, ez da? Bai. Bete-betean eldu zela. Alik eta adar, ez berdin guzti? Hori da. E, len e, aipatu dugu, ezta, da? E, hau igartzak, ezin degu aztu, e, igartzako kulturmaitik datorren zerbait dela, eta len aipatu deten bezala, eta oso-oso pozik gauden zerbait da, ba, mahi hortan, E, eragile lehen esan duten bezala oso ezberdinek dauzkeula, Ezta da, herriko jende oso gauza ezberdinetan dabilen jendea. Eta e, bueno, askotan arriskue izaten da kultur maila e, nik ez nuke nahi muturbeltza egunakin nahastste. Kultur maitik e, datorren zerbait da muturbeltzeguna, Baino e, badago badago beste zerreginnik ere, Eta badaukagu e, konstantzia eta, eta hori eh hori muturbeltzeguna bezain garrantzitsua da beste e, jende bat ere kultur mailan egondan beste jende bat ere agian hain zuzen parte hartzen eztan ai e, muturbeltze egun honetan, ba bueno, ai dala bere lanakitzen egiten eta lenesan duten bezala biharamunen eh gauzak gehiago daude egiteko. E, eta hori ez da aztu behar botatam a ee Bai, bueno, eh, eh Maiderrek esan on, esan denoneraritik eh esan da, bueno, alde batetik eh, lan asko in dela, muturbeltze egun hau osatze aldera. Eh, ez da la hemen geitu behar muturbeltze egunaren ostean eh, beste zerrenda bikain badaukegula, eh kulturu igartzako kulturmaillean eh utzi alizateko ni eh, eta bueno, ba, gaurko egun hau bueno, eh aukera, nuke, bueno, ba, eskerrak eman alizateko, ez? Eh, kultur kulturmaillean parte hartu duten eh de guztio nahi, ez azkarrake mateko. alde batetik e, bueno, ba, antolatzei bezala herriko elkarte eta eragile asko daude Aeka, e, Aldabe Argizpi, Arrano Behasengo udala, Kantujira Lemiskatak, Jazpanart Txilibutxof eta barluze bat ez da Geron norbanako batzuk ere aipatu nahiko nituzke, e, Jospi, Inaut Tolosa, Garbiñeriza, Igor Rezola, Aritzurien, Jose Goikoetxea bera hemen duguna, eta seguruenorbait norbaitazten zaidala, eh. Eta bueno, hau e, gauzatu izateko baitare, ere ba eskerrak eman e, laguntzaile e, izan ditugun eh beste Beste zerrendatxo bat, ezta azpeitiako trenaren Euskal Museoak e, bere eskura jarri digu, ba, bueno, bai argazkia atera alizateko ba, bueno, behar genduen e, guztia, e, gero utziko dizkigun e, gauza guztiak e, bueno, ba, erakusketa antolatu alizateko, bareak elkartea, basatxerri, kafen presa bera, fotoetxe, goikus, zineko kudeatzaileak direnak, hitza kutsabank, renfe, sagardogi elkartea eta nola ez e udal baita ereza. Uhum. Talde potoloa beharrezkoa, bakoitza bere bere tokian. Ba bai, sarea sendotzeko ezinbestekoa. bestekoa. Kantatzen asterragoaz. Kantatzen asterragoaz. Goi herriko historia batzuak ez dira, besteak berri segia, besteak berri segia. Iraiaren horita zazpiko arratsaldea, aukeratu dute, bueno, tarte handirako. Mutur beltzegun ez dizentatua, Iraiaren horita zazpiko arratsaldea. Ekin eta jarduerez betea datorrena. Beinala, Bota maider. Zer ze izango dugu gozagai? Bueno, ba, nik eh, arratxalde hau irudikatzen dut, eh, behasengo kalek eh, jendez beteta, eta denak argazki erakusleion, fotetxeko erakusleion daun bezala, denok garaibaten bezala jantzita, ateako gea. herritar guzti-guztik, Eh eguraldi bikaine ateako zaio eta denak hori ba, ba, ba e, bilduko gea e, barrendain e, plaza inguru hortan gora bera jende asko ikusten dut eta denak dotore eta denak pozik eh osoa eskutiz eh helduntzat e, e, eh txikigontzat gaztetxontzat danantzat izango da nun nun gozatue, ezta. Orduan e, bostetan E, musika eskolako trikitilarik e, eta ekaitz e, erraldoien konpartza herriko plazatik e, aterako die. E, hor atzetik, ba, ba ume asko eta, eta guraso asko ikusten ditut eta denak kale jiran e, abiatuko die, esan deten bezala ba, plaza Loinazko e, lo San Martin plazatik geltokia Barrendain plaza. Eta han, e, Barrendain plazan E, denok, abestuko ditugu, e, trenaren e, bertso batzuk, e, txirritak bere garaien, bertso sorta bat e, intzon oso eharra, e, bertso asko daude sort, sorta hortan, e, batzuk e, elektrizidadekin e, lotutakok ere bai, baina badie lauzpabost bertso e, edo estrofa, norteko ferrokarrilaren bertsoak die, Eta badaude lauzpabost bertso, bertxo trenari zuzen zuzenen erreferentzia iten diotenak, ezta? Eta bertsoiek e, abestuko ditugu denok. Gero, e, ondoren, e, bosterritan, jarriko gea e, geltoki beida eta geltokiko balkoitik pregoi bat e, entzungo dugu. herriko e, bi pertsona e, bueno, oso lan eh bueno, ze esango nuke, eh Iztugarrizko lana egindue urte askotan, Josecho Zufiaurrek eta Martin Garziak, eta nolabait ba, lehenengo pregoi hau egitearen e, e, ogorea edo ba, beraiei ematea pentsatu dugu, ba, bueno, ba, trenaren ingurun dakizkigunak, ba, asko eta asko beraiei esker dakizkigulako. Hordun, da? bien ba, arten e, pregoi bat e, esango dute, e, eta pregoiaren ondoren, E, bon, eta txupinazo edo, bueno, suzirin bat ere botako deu, eta e, ba, pregoiaren ondoren, ez dakit, ba, seiek laurden gutxi inguru hortano, e, jarriko gea, e, garmendia otalako aldapara beidatzen denok, eta han, e, balkoi batetik, beste balkoira, bi bertxolari harituko zaizkigu, parez pare elkarrekin desafioan, e, bata ekaitz goikotxea, eta bestea aitor sarriegi eta, bueno, ba, gozatu aliztango deu, ba, ba, beraiek eh, kantatzen dizkigunekin. E, ondoren, bertso desafioaren ondoren, zeiterdik aldea gutzigora bera, edo pixkabaldentxeago agian, e, arrano elkarteak antolatuta eta aurrera eraman da, E herriproba bat izango deu barrendain plazan, baino herriproba bat ez e, lehiara zuzenduta edo ez e, alkarren leian beti ikusi izan ditugun bezala edo askotan e, ba, kirolariak. Baizik, bueno, pixka bat irudikatuko da ba, nola e, gaur egun kirol bezala bizi ditugun hainbat e, lan, ba, garaibaten e, ofizio edo, edo lan, lanak ziela, ez da, lan oso gogorra gaina. Eta e, bueno, ba, pixka bat guzti hau e, azaltzeko eta, izango gudeu e, Iñaki Perurena ba, e, esplikatzen jendei ba, ba, bueno, ba, nundik datorren e, kirol e, bakoitza ezta ta zertan ai dien kirolarik eh azpimarratu naidet baita ere eh bueno e, e, pare batekin e, etorriko die gurdi batzutan eta bueno, ba, pentsatzen dut e, ikusgarri izango dala, oso politia izango dala ikusteko. Azta. Eta e, ondoren zortziek ba, edo bueno, e, gero aipatuko dut, e, gernika pasealekun e, bueno, hainbat eta hainbat gauza izango ditugu, herri probaren ondoren ba, gozatu alizateko, hori gero xegoa aipatuko dut. Zortzitan, e, e, bueno, nahiko genduke, kampura jantzita, e, festara ateradien herritar guzti horiek bat dantzan jarri piska bat, trikitixekin dantzaingo deu. Eh haurtzaka taldetako dantzarik e, elkarrekin eta jendearekin nahastuta e, dantzan ikusi nahi ditugu, ez da izango dantzaldi bat begira egoteko, ezik dantza egiteko. Eta e, ondoren, e, dantzapiskatien ondoren, abiatuko gea kale berriro, barrenda indik, e, loina, berriro ere, ba, plazaldera, ez da? Loinazko San Martin plazaldera. Eta han, bederatziak, edo bederatziak pasatxoan edo, e, afari herrikoi bat izango da, plazazpian. E, txartelak, salgai, jarriko dira, irailaren amaseitik hogeita bostera, E, nun, ba, lehen, muturbeltz pintsoa egingo dutela, aipatu dudan taberna hoietan, berriro esango ditut. Basakana, luze, bikale, dolarea, geltoki, iruarri, kuluska, murgil, eta plazape. Hor, izango, izango daukera, afariako txartelak erosteko. Eta egunean bertan ere, han plazazpian ere bai. E, menua, e, bueno, e, afariare berezia da, Izan ere, gipuzkoako sagardogile e, elkarteak e, jarriko du e, zerredana sagardoa, eta jana e, berriz, e, bueno, basatxerri, basatxerria izango da. Mm? Orduan, e, hau ere zerbait berezia da e, basatxerria eta sagardoa, e, bueno, biei txerriboda deitzen diote, orduan, afari hau e, txerriboda bat izango da. Mm? E, eta bueno, euroan izango dira txartela salai, baino aipatu nahi dut eh euroko menua azgain, e, izango dala aukera e, beste, e, bueno, ba, menu e, merkeago bat edo aukera merkeago bat eh e, dastatzeko. Eta bueno, ba, egun horren ondoren eh irailen 28 iganden E, amaikak eta amarretan e, tren bat, tren berezi bat, abiatuko da, geltokitik, behasengo geltokitik, e, altsasura, tartean ormaiztegin geldialdia egingo du, eta bueno, ba, bide hortan e, irudikatu nahi da baita ere ba, garai batean trena e, nola, nola juten zan, eta bide hori, edo trenbide hori egiteak zer e, suposatu zuen Eta bueno, ba, izango da bideak gidatu bat, eh? trenean bertan, ba bueno, ba azalpen batzuk entzun izango dielako eta eta bueno, ba, oso interesgarria izango da, ba ba bueno, ba e, ze aldetik, ba, ba, alderdi tekniko hiek edo ezagutzeko eta trenak suposatu zuena ezagutzeko. Nai aztu ginzait esatea, e, afariikomena hemerzi euro dala eta zortzi e, eurotan ere afaltzeko aukera izango dala. Oii ez dut esan zit Eeta txartelak erosteko aukera iraiaren hamasaitik hogeita boztera bitsaartean aipazu ziren e, tabernetan.tik badaeta honen saien GASIETA OTEA AUTZAKERA MATEA GASIETA OTEA AUTZAKERA MATEA GASIETA OTEA GASIETA OTEA GASIETA OTEA Bota, bota, xan, xan Bota, bota, meida Bai ez, lehen haipatu det Jain beste gauza dozku esateko babatu kase 1514 da batemo Bai, abia duta ondingoa zuainoida Ez, e, hogeita zazpi Lase, arratxalden... Lasei, denboraba eh? Basi Maider. Vale, eskarrik <laughs> Hogeita zazpi arratxalden lehen nahi dut, e, ba, bueno, e, nahi izan degula aukera eman kalea ateratzeko, herritar e, ba, bueno, guztiei, ezta? Ordun e, bueno, bai ikusteko e, gauza asko egongo die, baina parte hartzeko ere bai. E, Orduan, e, barrendain plaza hortan eta geltoki aurre hortan, ba, bueno, oso eskaintza e, politxe eta ikusgarrie izango deun bezala, e, gernika pasealekun ba, baita ere, hainbat e, gauza e, izango diez. Da? Adibidez, e, zazpiak inguruan edo, E, txilibutxo taldeak antolatuta eta zuzenduta aur jolasak izango ditugu, baina jolasak ere izango die garai bateko jolasak. Lehen jolasten zuten bezala jolasteko aukera izango dute aurrek. E, gero, tartean, e, gernika pasea ere, e, ez dakitzi urzein da, baina irati goikoetxea eta, eta beste bi lagunek, Ba, bueno, kontakizun e, zahar, berezi bat emango dute, baita ere, ba, e, guraso, aurre eta gaztetxo, eta denek e, ikusi alizateko, eta entzuna alizateko, baita ere, ba, garai hartako pixka bat, eramango gaitu garai hartara iartara, ez da, eta, bueno, ba, ez da kitzer kontatuko duten, politxea izango da entzutea, e, gero, E aparkaleku Gernika pasealekuko aparkalekuaren alboan bolatoki bat ere e, izango da. E igual hau ba, bueno, ba, e, e, ikasteko eta zaharragoek ere ba bueno, ba, ze gogoratua izango dute honekin. Artisauak ere izango ditugu. E, gero, eh len aipatu deten idipare hori Gernika pasealekoan gora ibiliko da hidiparea, e, sagardoa eta muztioa banatuz. Eta partituz, jendeen arten. Eta e, kale animazio antzeztu ere, izango da, tartekaan eta hemen, eta ez ustean ba, bueno, aldabeko, e, aldabeko bi aktore, eta asmube eta hijos de Martini loinazeko beste aktore batzuk ba, bueno, jendeaz zirikatzen, jendeari parrera egiten eta garai hartako e, historiak eta anekdotak irudikatzen ibiliko die. Eta gero ba, bueno, e, argizpi elkarteko hainbat e, kide, ba, bueno, ibiliko die baita ere ba, egun hortako e, ba, irudiak jasotzen, argazkiak ateratzen, Ba, gero ba, ba, deno ikusializateko. Eta hemen e, azpimarratu nahi nuke, eta herritar guztik gombidatu nahi nituzke berriro ere, ba, lengoeran, jastera, dantza itxea, lasai, danok, alkarrekin, eta, eta ondo pasatzea egun hortan. Belaino artean badatorrena? Ichilik inorro hartzege. Badatorrena belaino artean? bai bukatzen eta joteko komentatu, ez? Eh hau dena intzun da, ba antze, eh otsailean hasi ginela labea prestatzen, e, labea berotzen e, zura egur ederrez. Eh orea dagoeneko ere bideratuta dagoela eta baita ere dagokion legamia jarri arrotzeko ez? garbi ikusten da ba, oso koloretzu atera ateratzen ari dela eh la ikusteko nola dagoen e, atetxoa irikitzen degunean e, usai ederrez e, usaitzen dugu ez eta hori falta zaigu pixka bat ia e, ja, azken dizdirak azken e, urreratze hori emateko ba, jende animatu, jende animatu ekimen guztietara, ekistiekin e, bat egitera eta bat egitera modu eraginkor batean eta modu eraginkor batean esaten degunean, ba parte aktibo hartuz bertan, ez bai e, lehen len bezala, ba, garai hartako jantziak e, kaleratzen eta dantzetan parte hartuz, eta entzun eta ikusten diran ekinmen desberdinetan, ba, desberdinetaz gozatuz, txalotuz eta balorean ere jarrizez. Orduan, danako gomidatuta daudela, ez bakarrikan, enaguziki, ba, bueno, haue, egitasmo hau behasindarra dugu, behasindoa, Baino aldi ere inguruko herrik eta e, gomidatuta daudela, ez e, ikuskizun honetatikan parte hartzeraz. zken batetan e, e, ikustete askotan ere elkarrekin hartu e, e, bertako eta ingurukoak e, aberrazten joango geala ez.te Javier reztakdaki erreal bil hasi garen eguneko. Menuak eta jatorduak eta txartelak eta ordaintzeko euro eta xentimoekin nahiko izango, ez da? Baina, nik uste dut bai, nahiko lan izango, <laughs> dut horrek. Javier, ze zentxazio Javier R. Bueno, Zuek ere urte ilabete luzeo hauetan hor txaritu zarete e, bultzaka, laguntzen, e, aberazten, eta bueno, azte burua badator. E, Javier R. bertan izango da, eta lemniskatako kideak ere e, horribiliko hori da, bueltan-bueltan ez da? Bai, bai, bai, horribiliko hori. <coughs> eta hori ba esan den bezala ta Maiderak esan den bezala ba animatu egin naideu eh eh jendeei ba, parte hartzen eh bai aipatu bai, baita kultura mailatik aipatu e, da izango dela e, egun hauek izango dieela baina baita festa festa giroan izango dela, eta bueno ba, festa bezala hartu leikela bat egun hori eh? nogar bine, bota zuzen zuzenean e, behasein gugudaletik eta behasein guherritik gombita e, irratien zuten ari diren guztiei eta aipatiguzu pixkat zein izango dene mendik aurrerako e, asmoa lehen egun hau pasata, konta guzu pixkat bai, bueno, ba, Beste gabe e, segure irratikoen entzure guztiak e, gombiatu nahi ditugu festa honetan parte hartzera mm, bueno, eta udaletik e, gure asmoa da behasaindar guztientzat Eta etorre nahi duen e, guztiaren tzat, e, festa egun berri bat e, finkatzea, eta urtetik urtera errotzen joatea. Eta bezala iraieko azken astebururako, batrena, festa eta trekitisera protagonista izango diren ekitalidez desberdinak e, prestatu ditugunez, ba, beno, etorri eta, eta gozatzeko aukera izango dutela ez eh eta hemendik aurrera zer hemendik aurrera gauza asko ditugu hasira batean e, aipatu ditute beste bi erronka ere plazaratu genikiola 2014 2015 ikasturterako ez dakit 2015 16an o 17 18 egiteko gai izangote garen elkarteen eguna ospatzeko proposamena hor buruan dugu 400 mugarrien ideia ere mai gainean dugu Baina beste idea asko eta asko ditugu e, buruan bueltaka eta gertuago begira ez. Azarroaren hogeita bederatzean oraindik esan ezin dezakedan e, sorpresatxo bat edukiko dugu. Ez egun horretan bakarri baizik eta azte horretan euskal mitoen e, mitoekin e, lotuta. Gabonak ere aurten e, bueno, ba oso politak eta eta beno tza ezberdinekin eta gure kulturan e, murgilduko gaituzten e, gabon batzuk e, prestatzen gabiltz. Txondorra, Olentzero, mm, bueno, gauza asko eh, eskubartean. Beraz, bueno, eh, Maider momentu antan zerbait idazte nahi zait, ez dakit esateko, eh? bueno, eta noski, eh, haina ez momentu agetan eh, esaten ekintza eh, asko ditugula mai gainean lan asko ditugula, baina eh, igartzako kultur maia gaitare hausnarketarako gune bate izan nahi du, zer nolako kultura nahi dugun, eta bueno, ba hortarako ere tartea hartu behar dugu nola, nola ez. Beraz e, ilabetero segituko dugu ilabetero edo batzuetan lanaren arabera 15 egunean bain biltzen eta entzuleagoitara gonbidatu nahiton ituzke nahi duen guztiarentzat ateak irikita ditugula igartzako kultur maitik eta bueno, ba, beraien ideak eta guri plazaratu nahi balma dizkigute, ba, bileratara etorri eta bileratara etorri ezin balima dezakete, ba, bueno, gurekin harremanetan jarri eta beraien proposamenak entzun eta gauzatzeko press gaudela. Bueno, ortze orduan beraz, eh, Muturbeltzegunaren bueltan Iraiaren 18tik hasita urriaren bostera tera biltartean. Mutur beltz pintxoarekin eman gozaioa zira si iraiaren emezortzean eta urriaren bostean amaituko da igartzan jarriko den erakusketa. Tartean makina bat ekintza eta jarduera. Egun arratsalde gaualde potolo-potoloa iraiaren nogeita zazpikoa. Baina entzun dezuen bezala iraiaren nogeita zeian eta ogeita zortzean izango da zertaz gozatu da. Kulturak ere elkartu segiten duelako intarra, behasainari da asmatzen. Baider nola zen lema, iragana oroituz, e, etorkizuna errotzeko ala, alako zerbait. Bai, ginena gogoratuz, garena errotuz. Iraganari begiratu hartzaio. jo, etorkizuna berasteko eta horretarako orainan egin behar da, ale gina, hemen, behasaina ari da. kultur sare ari da elkartzen atzen, eta ere indakoa ari da loratzen herritar guztien ahotsak bildu nahi izantzu gaur mailaren bueltan eta kuadrian ikustetentzuen egondena ulertu duela eta jantziko dela, eta inguratuko dela, eta tantzeiko dela, bestuko duela eta eta esan bezala ba ondo pasako duela. Eta indarra eta gogoa geldituko dela, datorren urtean berri mutur beltzegun ari deltzeko, eta urtean zehar zeharrantolatuko iren ba, gainerako ekitaldi ekintza eta jardu parte hartzeko. Zuzen zuzenean, zeharka, hausnartuz, bertati bertara, badago zera inazta. <laughs> bai. <laughs> e, Maider Garbine, Javier, Joxe, mila mila esker. Zuei, zuei eta zuen atzean dagoen guzti guztiari, ezta? Eskerrik asko. Bai, eskerriasgo. Eh, egun on, eta amabostaldi on. Egindako guztiak bai ikusi dezala argia. Mil mila, mila Eskerrik asko. eskerrik asko. Mutur eguna, badator, badator, rena. Bere garaian ere iritsi zela komila zortzen eta iruro goita lauan, behasain eta inguruetara. Txokolatera mutur ez da kuesta, komo kuesta, babaikosta, kostatzen da. Kulturguneak elkartzea, baina ikus dezakegu lorture lor daitekela. Beasainen ari dira, ari gara lortzen. Eta ez izan zalantzarik elkartuta dagoen kulturak herria aberastu egiten du. Oinarria hor dagoelako. Erronka jarri nizun mahi gainean, ega Eta ikusten, da etikusten teldu diozula. Bueno, mandiotik, zaldibiko kiskurgunek, babestutako tartea. Basarriko produktuak eta ohiko platerak kombinatzen dituena. Larraitzera bidean, ara larko benta. Kiskurgune. Jakiteko Balkoitik balko irako desafioari eltzeko gogoz Bai, guztone duko diot Nire ari nahiz ba ipuñari bueltaka, bueltaka jantzibia, sigarrorein Gizeko <laughs> Gizeko Horrekoan horraritun nintzen neure buruari irriparra serio, serio, irati ez ez, ez ez, ez ez, bi mila eta hamalau, bi mila eta hama ez nire buruari ekin izketan. Talaxe botain ezet, zuk, zure zerrenda, osatu eta betetzen saiatu. Zerrenda ez osatu bete zu, papera bete zu. Ta nigu entzuteko girrikan. Bainik zerrenda ez dite luze baino zure zerrendako, zerrenda itzek, ze pentsatu eta ze hausnartu eman diate, konturatu nahi zelako ikasturtea aztekin batea, Ba zerrendaz betetzen diela gure mai eta inguruk Egipetko moduar ba. Ezputik el feco ezteko ba. Urtea Antola ohinbe Ilabete negutik negura Edo ikas urteka Iraietik ekania edo eitekok seilkau, ilusiok ordenau, erronkak planifikau, planifikau, planobeik gile, gile, ez pagendu bezala. Ez urtarrietik abendua, ez irailetik ekania. Iraietik iraileakoa da, gu eikasturtea. Naparrak napar baiti eortane. Ekañe iraileako uzten. Urtea, antolatu hein bearrenda urtea planifikatu. Ta zerrendatu. Zerrendatu ametsak, ilusioak kezkak, beharrak, kaka berriak eta kakazarrak. Zerrendau ikaslek, zerrendau politikok Egiratzeko modua Zerrendau tagainia beti berdin Atik zetara, goitik behera eta burutik ipurdia Baina zerrendek zeatik izan behar due Zabaletar baino agirretarrago Zergatik tripontzi baino burutsuago Ez ba, nik korkoste gitarrak aranburutaren parean jarriko ditun ikasle zerrendak ehingo ditut. Eta maiatzeko uteskundetan, burui gabeko zerrenda urkeztendon alder dire emango diot bozka. Bada garaie, mundua horizontalen irakurtzen hasteko, baietzak eta ezetzak alboa usteko, eta egin, egin, eta egin. Egin eta esan, ala esan eta egin, ez talako berdin. bakik, ike ein, ein, eta in. Dein ein, einda egon B. Hori da, Deñeñ, da <risa> ikasi baie gendun? Koldo zuen liak aurreko astan. Batean, bestean, lengoan eta urrengoan. Jendean hastean, beti elkarren ondoan. Aizegoa zergatik ez dugu baliatzen guk. Boen, du. Ala seman baitu joselandak. Aizegoa izango dugula. Lengoan eta urrengoan. Bai etza, etza, eta guk hori xenai. Nastu. Nastu eta ibili elkaren ondoan. Oinez eta trenean. Ira, alge, Mutur eguna iristen denean. Ea, bate, ebreda, hori xenai baitugu. Arritu. Arritu, errotu eta erritu. Ez gaitzala alda, aida alda dezagunguk aizea. Aize goa datorrenean ere, iparra argi izan dezagun. Elkarrekin asian, elkarren lagun. Zainagoa abestia hemen ezten taldearen eskutik. Zainago, iritsiko dela gotrena, iraiaren ogeita zazpiaren bueltan. Zainago, ea bakarren batek muturra belzten digun. Irribarreari utxiko digualare. Mila, mila esker gaur Ruxabi Garmendia, Maider Agirre, Garbina Zurutuza, eta Javier Elortzari bereziki. Eta hoen guztien atzean finfin fin azken hilabetetan lanean ari diren beasaindar guztiei. Eh? Gogoratu, ei? Eh? gaur hemen maiaren bueltan izan deguna. Iraiaren ogeita zazpian eta buelta bueltan mutur beltz eguna behar sainen. Eunda berrogeita marrurte inguru rena behasainetan gurutera iritsizela, eta herriak hori ospatu nahi du eta hori aitzakia atzatartuta, ongi pasa nahi du. Entzule, zuere gombidateta zaude. E, ekaitz hausie gaurko guztia luze-luze baina beratxe. Luze-luze eta beratxe. Urren gehiago, astea ondo endo pasa, muxu potoloana aden hori izan zorion txu. Aio. Eta de...